Власник? Що їй до нього? Софійка вже рушила до виходу, коли щось зупинило її. озирнулась. Посеред зали стояв симпатичний високий молодий чоловік. Далеко, звісно, до Вадимової вроди, проте є в ньому щось такі очі. Не може бути. впізнала саме очі. Це ж Сашко? і хрущик Сашко з вагами, відром і коробкою повною кошенят? Ні, сниться геть із цього дивного місця. Я чекав на тебе у Сашкових руках в розкішній тендітній та лілеї. Такі, що завжди любила. Сліпучо-білі. Я чекав на тебе ще від того вечора, пам'ятаєш? коли марно простоя під твоїм будинком від п'ятої до десятої вечора. Відтоді чекав. І ще раніше. О, серце, серце! Ти ж запевняла, що не купуєшся на принців. Чому ж так гучно закалатало? Я знав, що колись ти повернешся, продовжував Сашко, не помічаючи, що всі присутні, серед них і Вадим, пороздявляли роти. І знав, що тільки такий ресторан Тебе зможе зацікавити Але ж я чув Що ти пишеш для дітей Перечитав у журналах всі твої казки Пора б і книжку Як вважаєш Мої племінники скоро підростуть А що читатимуть До чого тут Не поспішай відмовляти Я вчуся, Я вже на останньому курсі Заочно Писатиму тобі без помилок Повір Хоча краще бачитися «Щодня я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, моєю русалонькою». «Ой!» – боляче стукнулась об дверці Шафи. «Так раптово повернутися у найцікавішу хвилину?» «Що це було?» «Майбутнє?» – питала не знати кого. «Що сталося потім? Шафо!» «Покажи, що потім!» «Як? Як ти це зробила?» Безпомічно трясла дверцятами. Але шафа мовчала. Тільки прокотилось якесь дивне репіння зітхання. Щось на зразок. «Потерпиш!» Розділ 61. Обнадійливий ранок. «Совко, ну ти даєш!» Вадим був таким захопленим, що забув і привітатись. Він знову розбудив Софійку. Ростик уже зробився спокійнішим, і сестричка все відсипалась. Новий прикол. Той ханурик. Дядько. Так і брат. О той, що ніби від наркотиків загнувся. Так от, живий він. Короче, вертається. Ти радий? Спитала традиційно. Це ж на хату зайвий рот. В'їжджаєш? То я був єдиним спадкоємцем, а тепер... Але, в принципі, нормально. Вітаю. О, мало не забув. Стара тебе на вечеру запрошує. На честь об'єднання родини і повернення блудних синів. Припливеш? Інші плани? Засмутився Вадим. Це не в кайф, але що вдієш? До побачення. Коли щось нове, свисти. Покедово. Софійко! Долинуло з вікна. Вибігла на балкон. Внизу, біля дороги, стояв Сашко. «Привіт!» – помахала рукою. «Чого тобі? Як сьогодні спалось?» «Нормально. Якби не будили я всякі, то й зовсім би добре. А нащо питаєш?» «Як це нашу? Ти що, не знаєш, яка це була ніч?» хм, «І яка ж?» «Це ж була ніч у повню!» «Леле!» хм, «Я й не помітила!» Спокійно все, тихо, на якусь мить Софійка забула про Сашкову звістку. Вулицею проходив Валентин. Очевидно, щойно повернувся з Києва. З ним була його київська Іринка. Ішли бадьору, сміючись і перекидаючись новеньким футбольним м'ячем. Зла до нього не почувала. Ще б пак. Якби тоді не його шоколадка, хто зна, як би все повернулось. – То кажеш, усе чудово, Софійко, – нагадав про себе Сашко.